Напразно ме почитат. 19 беседа от том 8 на серията Сила и живот, държана от Учителя на 11 май 1924 г. Напразно ме почитат. Но напразно ме почитат като учат учения и заповеди човечески. Матей, 15 глава, 9 стих Има много учения, които показват на човека, как трябва да живее. От дълбока древност до днес съществуват безброй методи, религии, философски системи, които целят да посочат истинския път, в който трябва да се върви. Въпреки това... Човек се стреми към нещо свещено, вложено в душата му. Той е божествения огън, който никой не може да изгаси. Човек сам е в състояние да се изопачи, да изврати живота си, да стане нещастен. Вън от него никой не е в сила да го направи нещастен. Следователно... Ако съвременното човечество е нещастно, причината за това са хората, които го съставят, никой друг. Като говоря за човека, разбирам космичния, първия човек, от когато сегашния представлява малка частица. Космичният човек подразбира съвокупност от всички хора, т.е. цялото човечество. На празно ме почитат, като учат учения и заповеди човечески. По какво се отличават човешките заповеди от божествените? Човешките се отнасят до дребните, обикновенните прояви на живота, а божествените – до принципите му. Например, човешка е заповедта, като умре човек, как да го погребат? Сколко свещеника, в какъв ковчег да го сложат, колко венци да му купят, къде да го заровят и така нататък. И това е хубаво, но е човешко. Идете в дома на някоя домакиня и ще видите колко заповеди се прилагат там. Всеки дом, всякоя домакиня имат свои закони и заповеди. Все човешки. Вижте как някой започва да си строи къща. Първо изчислява колко тухли, гради и камъни са нужни. После определя качеството им. И това е на място, но е човешко. Всеки народ си има свои закони и заповеди. Как да се обличат хората, какви къщи да си правят, какви отношения да имат помежду си. И който не изпълни тези заповеди и закони, минава за некултурен. Ако отидеш облечен по европейски в Китай... Ще гледат на тепсне с Христос засяга дълбоко същината на божествените заповеди и учения, защото само чрез тях можем да служим на Бога. Днес хората отделят физическия живот от духовния и ги разглеждат по-отделно. А всъщност съществува един живот. Физическият е проява на духовния но не е отделен от него. Физическият живот се определя от разбиранията на хората. Разбиранията им зависят от тяхната интелигентност, а интелигентността от техния духовен живот. Разбирането и интелигентността на човека са сили, а степента на една сила зависи от материала, от горивото, което й дава подтик и направление. Колкото по-буйна е водата, толкова по-голяма динамична сила развива тя. Като говори за човешки и божествени учения и заповеди, Христос има предвид условията на истинския живот. Той казва, че в почвата на любовта се крият всички условия за съграждането му. Волята е първият орган, чрез който човек може да реализира въжделенията на своята душа. Често хората грешат, защото търсят щастието си вън от себе си. Те не подозират, че щастието е в самите тях, в любовта като първа възможност, вложена в тяхната душа. Дай път на любовта и ще бъде щастлив. Как постъпва любящата майка със своето дете? Тя му дава чиста здравословна, добре приготвена храна. Ако детето е здраво, ще се ползва от тази храна. Ако не е здраво, всички усилия на майката отиват на празно. И обратно. Ако детето е здраво и може да използва разумно храната, но майката няма условия да му доставя добра храна, резултатът пак не е добър. Ето защо, когато се говори за волята, Подразбирам, че нейните възможности са скрити в любовта. Волята не може да се прояви без любов. Днес повечето хора разрешават въпросите си без любов. Те казват, има закон, който разрешава въпросите. Какъв е този закон? Има смисъл да се прилага всеки закон, който не нарушава непреривността на живота. Но що ме нарушава, той не е истински. Всеки закон, който създава условия за вечния живот, е божествен. И обратно, закон, който руши основите на живот, е човешки. Човешките закони ограничават хората и водят към смъртта. Като посещавате по-големите градове в България и в Европа, ще видите как болестите се ширят навред. Ще кажете, че условията са такива. Не, зад условията се крие друга причина. Хората мислят, че могат да пренебрегнат Божиите закони, без да се натъкнат на лоши последствия. Те се страхуват от последствията, от неспазването на човешките закони, а не се страхуват, когато не спазват Божиите. Христос казва, «Напразно ме почитат, като учат учения». И заповеди човечески. Поради тези учения светът е разделен на общества и народи, които постоянно връждуват помежду си. Има хора, които са заети единствено с задачата да внасят омраза между близките си. Мислите ли, че Бог не следи всичко? Мислите ли, че Той не е буден? Съвременните хора смятат, че могат да направят всичко. Че могат да наредят всички работи. Това е голямо заблуждение. Ако мислите, че в природата не съществува никаква разумност, че всичко е в пълен безпорядък, това е отражение на вашия живот. Вкусът на трескавия е изопачен. Каквото и да му се изготви, всичко му е горчиво, безкусно. Това показва ли, че за всички храната е горчива? Даже близките му ядат с удоволствие, с вкус. Причината за невкусното ядене е само в него. Като мине треската, храната ще му е вкусна. Казват, човек за човека е бълг. Животът е лош, хората са лоши. Да, това е така, но само за болните, за трескавите. Но така мислят повечето хора. Така мислят, защото повечето са неспокойни, болезнени. Вижте как са обтегнати мускулите на лицата им, а очите им са светещи, подвижни, сякаш ги гонят неприятели. Жена срещне мъж и се озърта плахо, да не би той да има лоши намерения. Мъж срещне жена и той се озърта, да не помисли тя нещо лошо за него. Богатият се озърта, дали го следи апаш? И слага ръце в джубовете, да не би някой да пипне кисията му. Защо става така? Защото хората са се отказали от божествените закони. Ако спазваха Великия закон на любовта, нямаше да има сила, която да ги сломи. Това може да се провери, да се подложи на опит. Никой не може да направи зло на човек в сърцето на когото цари, Любовта. Където влезе, този човек носи благословение. Казваш, как ще позная такъв човек? Може и той да я е паш. Човекът на любовта нито краде, нито него го крадат. Той познава отдалеч крадеца. Като разбере, че някой се готви да го обере, му пише. Приятелю. Знае, че се нуждаеш от средства. Колко пари ти трябват? Той му отговаря. Десет хиляди лева. Ще получиш парите на време, без да идваш при мен. Питате. Откъде има пари този човек? Той владее магическата пръчица. Щом чукне с нея, получава всичко, каквото пожелае. Ще кажете, че това е преувеличено. Питам, царят не владее ли магическата пръчица? Каквото каже, става. Трябва да се отвори война. И войната става. Вземе перото и пише, този затворник да се помилва, онзи затворник да се помилва. И вратата на затвора се отваря. Щом тропне с пръчицата си и пожелай нещо, всичко става. Това не са ли приказки от хиляда и една нощи? Ако царят си служи с магическата пръчица, защо и човекът на любовта да не си служи с нея? Казва се, че сме нездравомислещи хора. Кое е здравомислящ, Като се проповядва едно учение... Не трябва ли да се опита? По какво ще се познае, че е истинско? По резултатите му. Тогава нека се опитат всички съвременни системи. Религиозни, обществени, политически. Нека първо се направи опит с стотина души, а не с цели общества и народи. Ако едно учение има добри резултати в малкото, такива ще бъдат резултатите и за целия народ. Ако резултатите не са добри в малкото, т.е. в мълценството, няма да бъдат добри в бълшинството. Така трябва да мислят и да постъпват умните народи. Да се върнем към стиха на празно ме почитат. Що е почитание? Днес мъжете изискват почитание от жените, учителите от учениците. Военачалникът от войниците – господарът от слугите си, когато жената не почита мъжа си, когато войникът не почита началника си, когато слугата не почита господара си, това внася крайно възмущение в тези, които са на власт – мъжът, военачалникът господарят. Ако е въпрос за привидно почитание, то лесно се отдава, Войникът лесно може да отдеде почет на своя началник а зад гърба му да говори най-лошо за него. Почет ли е това? И жената може да върши лоши работи зад гърба на мъжа си, а външно да го почита. Почет ли е това? Това е лицемерие. Хората са свикнали на това лицемерие и се радват на външното почитание. Господ казва, аз не искам външно почитание. Почитанието трябва да излиза от дълбочината на човешкото сърце. Разумни отношения трябва да има между учителя и ученика, между мъже и жени, между офицери и войници. Разумни отношения са нужни навсякъде. Ние разглеждаме нещата от божествено становище. Кой е войник? Ще кажете, че не са ни нужни войници. Не Войници ни трябват. До сега имаше войници, които се биеха на бойното поле. Днес са нужни войници, които да поддържат доброто в света, но без пушки и саби. Те са нужни не само за България, но и за целия свят. Това не казвам само аз, а и целият разумен свят. Той е поставил в действие великия Божи закон. Законът на любовта, който работи Отвътре навън, в умовете и сърцата на всички хора става известна промяна. Всички ще познаят, че любовта работи в света. Когато ледът започне да се топи и разклаща в основата си, какво показва това? Пролета иде, топлината вече се увеличава. Мнози наказват, че между хората нямало вътрешна връзка. Това е погрешно твърдение. Днес връзката между хората се усилва. Любовта им също. И те се стремят към разумен живот, търсят здрава основа. Една основа има – любовта. Един закон съществува – законът на любовта. Следователно, когато сегашния живот се поснади на основата на любовта, всички останали закони ще се съгласуват с нея. Тогава ще се смущават ли хората от нещо? Ще се безпокоят ли? Ще боледуват ли? Сега хората боледуват, понеже са под постоянно напрежение, страх и безпокойство. Днес няма спокоен човек на земята. И като е буден, и като спи, той е под постоянен страх. И свещеникът, и проповедникът и военният, и учителя. Всички се страхуват. Питам, като се страхуват толкова, къде е тяхната вяра? Казва, че има един Бог в света, всесилен, всемъдър, а се страхуват. От какво? Условията били тежки, животът труден, ще ли да умрат от глад? Може ли детето да се страхува че ще умре гладно. Щом майката е разумна, детето никога няма да умре от глад. Ако умре, майката е била неразумна. Ако детето се страхува от родителите си, това не ги препоръчва. Ако малкото дете се страхува от по-големите си брат и сестра, това не ги препоръчва. Където има страх, смущение, там разумността отсъства. Ще кажете, че законите са разумни и неизменни. Зависи за какви закони се говори. Божествените закони са живи сили, които действат непреривно и неизменно в природата. Човешките закони са подложени на постоянни промени. Ще приведа един случай от живота на египетския фараон Озирис Бен, за когато говоря в една от миналите беседи. Той издал закон, според който всеки човек, хванат в престъпление, се осъждал на смърт, а всеки, който направи едно добро, се възнаграждавал богато. Един беден селянин, направил едно престъпление, заради което го затворили и осъдили на смърт. Преди да се изпълни смъртната присъда, той успял да избяга и хукнал по течението на Нил. В това време видял, че една млада мума се дави. Веднага се хвърла във водата и я спасил. Тя била дъщеря на Озирис Бен. Хвана ли го, когато изнасил девойката на брага? Как мислите? Приложило ли се смъртното наказание върху него? Той бил богато награден за стореното добро. Ето защо казвам, че човек трябва да прави добро. Доброто неутрализира всички престъпления и злини, извършени в миналото. Ако не прави добро, човек се натъква на сторените някога престъпления. Ако искаме да възпитаваме правилно младото поколение, ако искаме да възпитаваме своите брати и сестри, трябва да им дадем добър пример с живота си. Учителят трябва да се отнаса с нисхождение и внимание към учениците. А те трябва да го почитат и никога да не го огорчават. Като вижда как постъпва учителят, ученикът е готов да следва неговия пример. Ако мъжът иска да бъде почитан от жена си, той трябва да бъде нежен, любящ към нея. Ако той е нежен, тя е готова да му даде всичкото уважение и почитание. И господарят трябва да бъде нежен... И внимателен към слугата си, за да получи неговото внимание и уважение. Напразно не почитат. И съвременните хора искат почитание без да бъдат нежни и внимателни към другите. Тогава да бъдем силни. Как се изразява силата на човека? Ако може да вдига 200 кг. Силен ли е? Физически може да е силен, но не и е духовно. Друг пък е силен в друго отношение. Един факир от Индия попаднал в общество на английски офицери, които се забавлявали. Те се обърнали към него, като поискали да им покаже няколко фокуса. Той им направил, но те не останали доволни. Искали да им покаже нещо по-съществено. Добре, и това мога да направя. Както седите на столовете, така ще останете, без да можете да мръднете. Това е невъзможно, извикали всички. Да заковеш английския офицер на стола. Факират приложил опита и се отишъл. Те опитвали по всякакъв начин да станат от местата си, но не могли. Така останали приковани 2-3 часа. И най-после се принудили да извикат факира, за да ги освободи. Интересно, как ги е приковал? Ще кажете, че и това е приказка от Хиляда нощи. Не. Последните открития в науката показват, че природата разполага с велики тайни сили, още скрити за човека. Бог е господар на тези сили. Той ни връзва, и развързва, когато пожелае. Питат ме, как ще се оправи светът и кога ще се оправи. Аз наедатата, когато ще се оправи. Кога ще стане това? Когато всички хора се превърнат във вода. Ледът и снегът ще се стопят. Нищо няма да остане от тях. Тялото на човека ще се пресъздаде. Няма да бъде като сегашното. Мислите ли, че тялото на сегашния човек е съвършено? Тъй както е устроен човешкият организъм, в сравнение с бъдещия, не е съвършен. Още много има да се работи върху него. Ако сравните млекопитаещото с човека, разликата е голяма. Но човек има още да се развива. Животното няма чело, нос, брада, което показва, че няма разум. Няма и воля. Животните са наблюдателни, те са будни за дребни работи, не се интересуват за причините и последствията на нещата. Човекът има високо чело, нос, брада, които го отличават от животните. Но ако разглеждате хората, ще видите, че и те се различават един от друг. Всеки има лице, но голяма е разликата в чертите на лицето на добрия човек и на престъпника. В очите на добрия се кота. мекота. Благост. От тях излиза бяла, приятна светлина. Очите на престъпника излъчват тъмнина. Всичко в него е дисхармонично. Очите са огледало на човека. В тях се отбелязват и физическите, и психическите прояви. Погледът на болния е мътен, раздвоен. Що му здравее, очите му стават бистри, ясни. Разумният се познава и по движенията си, както и по начина, по който държи главата си. Обикновено тя е изправена, което показва сигурност, че оповава на нещо велико. И войникът, преди да попадне в плен, държи главата си изправена. Като пленник, той е навежда надолу. Веднъж разговаряхме по различни въпроси с един познат. Той казваше... Човек трябва да бъде мъжествен, смел, да не се оставя да го тъпчат. Ако ми ударят една плесница, и аз ще ударя. Човек има достоинство, няма да се оставя да го обиждат. Ти си пленник. И десет войници вървят след теб. Какво ще правиш, ако един от тях те удари с пушката си? Ще го удариш ли и ти? Не, ще си вървя напред, нищо няма да направя. Така е. И генерал да си. Като пленник ще глътнеш този горчит хап. Според Христовото учение, ако те ударят по едната страна, ще дадеш и другата. В случая това учение е приложимо. Ако не го приложиш, очаквате нещо по-лошо. Аз наричам герой този, който попаднал в плен, може да разположи войниците, и да разговаря с тях приятелски. Ако е в сила да ги застави да приберат ножовите и пушките си и да го почувстват като свой брат, той е истински герой. Може ли да стане това? Може. То се отнася до онзи, който познава законите. Ако не ги познава, нищо не може да направи. Добрата дума не може всичко да направи, и то на време. Истински героя онзи, който дава път на Божията любов в себе си. Истински героя онзи в ума на когото прониква Божествената светлина. И наистина, през всички времена и епохи, герои са били само уния, в които са работили Божията любов и Божията мъдрост. Други герои аз не познавам. Често ме запитват, как ще се спаси светът, като дадем място на Бога да живее в нашите сърца и умове. Как ще познаем, че Бог живее в нас? Много просто. Ако на обидите не отговариш с обиди, Бог е в теб. Ако на всяка обида отговариш с усмивка, Бог живее в теб. Ако Апаш се готви да те обере, а ти предварително го дадеш кисията си, Бог живее в теб. Виждаш, че някой се готви да извърши престъпление. Не го избягвай, но му дай един добър пример. Важно е да познаеш истинския престъпник. Ще кажеш, че той се познава по лицето. Не. Има превидни черти на престъпление. Според мен, истински престъпник е онзи, който не дава възможност на Божествения дух да се прояви в него. Това е начало на всички престъпления, а то не е написано на лицето. Изкуство е да познаеш човека. Един мъж бил крайно недоволен от жена си. Често казвал, няма по-лоша жена от моята. Един ден жена му отишла при един адеп, за да се посъветва как да задоволи мъжа си. Той и е помогнал така да се преобрази, че мъжът и да не я познае. Тя се върнала в къщи, облякла се в нови дрехи, направила се особена прическа и така променена излязла в града тъкма, когато мъжът ти се връщал къщи. Той е погледнал, харесал я и се запознал с нея. Започнал Сърдечен разговор между тях. Така те се срещали няколко дни наред. Като се връщал в къщи, той казвал на жена си. Срещнах една жена, благородна, внимателна и нежна, не е груба като теб. Влюбих се. Искам да се оженя за нея. Ще те моля да ме освободиш. Бъди свободен. Насила не мога да те задържа. Привидно тя напуснала дома си, за да дойде другата. Сега животът им се подобрил. Тя била нежна, усмихната, а той разположен, доволен, готов на всякакви жертви. Така живели 10 години. Тя преобразена, той влюбен в нея. Най-после тя, отишла пак при адепта, като го помолила да й върне първоначалния вид и се върнала в дома си. Като я видял мъжът, е останал изненадан. Това била неговата първа жена. Значи тя хвърлила маската, под която се криела. И съвременните хора мислят, че са се домогнали до нещо ново, но като хвърлят маската от лицето си и новите си дрехи, виждат, че са отново същите. И с маска, и без маска жената е една и съща. По-лоша ли е била без маска? Дайте на човека пари, направете му къща, за да видите колко е добър. Но тази добрина е временна. Като вземете богатството и къщата му, той ще се опълчи срещу вас. Върнете ли богатството, отново става добър и се възхищава от вас. Това не е любов. Любовта се проявява вън от материалните блага. Христос казва, на празно ме почитат. Днес повечето хора започват с човешкото. Като се осигурят, те казват, нали си имаме дом, жена, деца, нищо друго не ни трябва. Не. Започнете с Божествения закон. Вложете любовта в душата си, във всичката и пълнота. Направете следния опит. Изхвърлете страха вън от себе си. Бъдете тихи и спокойни и отправете ума си към Бога, Създателя на света. Така свързани с Бога отправете мисълта си към Марс, Венера, Сатурн, Юпитер, най-после и към Слънцето и се постарайте да разберете какви са отношенията между тях. После се запитайте и си отговорете защо една от най-големите планети Юпитер е поставена между Марс и Сатурн. И най-учените астрономи не могат да отговорят на този въпрос. Как мислите, ако се пренесете на Венера, ще имате ли по-добри условия от досегашните? Учените астрономи казват, че само на Земята има живот, на Венера и на другите планети нямало. Защо е така? И те не знаят. Това са учения и заповеди човешки. Според мен, това е мнение на няколко учени. То не е абсолютна истина. Който иска да разбере самата истина, трябва да отиде на Венера, сам да провери, има ли там живот или няма. Ако един от тези учени отиде на Венера и се върне, той ще разказва своите наблюдения, но никой няма да му вярва. Който слуша ще каже... Липсва му нещо, дъската да му хлопа. Но ако същия учен наблюдава през телескоп Венера и каже, че там няма живот, всички ще му вярват. Ако каже, че слънцето е огнено тяло с висока температура, всички ще се произнесат за него, че е учен, че разказва за последните открития на науката. Това още не е наука. Кой е ходил на небето, за да знае как са работите там? Когато Христос се възнесе с тялото си пред своите ученици, къде отиде Той? Някои казват, че отишъл при Бога, при отца си. Други казват, че както го видяли ангелите да слиза и възлиза нагоре, така пак ще слезе на земята. Някои пък казват, че е грешно да се говори за такива работи. Кое не е грешно? Да се мисли като вас ли? Христос казва на учениците си, идете и проповядвайте това учение и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Защо Той отиде на небето? За да разбере нещо за новата земя, която се устройва сега. Христос искаше да види земята, която Бог създава за своите възлюбени. От 2000 години той я изследва. Това е новият Ерусалим, където ще се преселят праведните. Това означава стихът, където съм аз, там ще бъдете и вие. Казвате, това учение още не е доказано. Фактически, то не може да се докаже. Кулцина навидяха възнесението на Христос. Само няколко от учениците му. Едни повярваха, а други се усъмниха. Голямо е човешкото съмнение. Някои се запитват, възнесе ли се наистина Христос или това беше иллюзия? Тогава и аз питам, ти наистина ли живееш или това е иллюзия? Ти наистина ли се храниш или това е иллюзия? Ако те лишат от чувствителността на твоята ръка. Или от възможността да виждаш, да чуваш, да вкусваш. Как ще докажеш, че ядеш? Значи вие живеете в един иллюзорен свят. Животът ви е пълен с иллюзии. Има философии, които вярват само в това, което пипат. Виждат или чуват. Някои отиват до крайност. От много философстване са дошли до там че преди да си легнат, пипат леглото си, близките предмети най-после и самия себе си, и като се убедят, че всичко това съществува, лягат да спят спокойно. Като срещнат някой свой приятел, пак ще го пипат, за да се убедят, че съществува. Вяра е необходима на човека. Съвременните хора трябва да имат положителна философия, да стъпват на здрава основа. Иначе ще се намерят в положението на унази малка ябълка, за която се говори в един окултен мит. Това се отнася до епохата, когато дърветата и растенията били интелигентни и можели да говорят. Малката ябълка срещнала един адепт и му казала. Искам да ме посадиш на хубаво място, където намериш се добре. Той се съгласил да изпълни желанието й. Занесла е на високо планинско място и там е посъдил. Тя го запитала: Мога ли да стана голяма като планината? Можеш? Мога ли да стигна до слънцето? Можеш. Тя разбрала думите му буквално. Расла, порасла, стигнала 10 метра височина и повече не се издигнала. Като видяла, че не е висока като планината и не може да стигне слънцето. Ябълката казала на адепта. Не съм доволна от теб. ти не удържа на обещанието си. Както виждаш, аз не съм нито висока като планината, нито мога да достигна слънцето. Каквото искаш, това ще направя, отговорил адептът. Той извикал един дървар и го накарал да отсече ябълката. После да запали огън и да я изгори. Ябълката изгоряла. И се превърнала в дим и пепел. Димът стигнал до слънцето, а пепелта се разтлала по планината. Доволна ли си сега, запитал я адептът. Сега съм по-недоволна от теб. Върни ме в първоначалното положение. Разбрах, че смисълът на живота не е в големите неща. Предпотопните животни растения бяха големи, но нямаха интелигентност. Казвам ми на ябълката и на вас, смисълът на живота е в изпълнение волята на Бога. Христос казва, напразно ме почитат, като учат учения и заповеди човечески. Като ме слушате договоре, питате, как трябва да живеем. Много просто. Бъдете спокойни. Не се смущавайте от нищо. Бъдете весели и радостни. Лесно се говори така, но ние нямаме пари, боледуваме, страдаме. Забравете всичко. Поне за момент забравете всичко и мислете, че имате пари, че сте здрави. Искаме да бъдем щастливи, за да бъдете щастливи. Трябва да ви се вземе нещо от това, което имате. Казвал съм ви и друг път, и сега ви казвам. Има ангели, които са готови да сменят своя живот с вашия. Как мислите тогава? Нещастни ли сте? Вие очаквате щастието и спасението си някъде отвън, без да подозирате, че това зависи от вас, от вашия ум. Бог е в вас. И ако само за момент повярвате в това, той ще ви се открие, ще ви даде всички възможности и условия за развитие. Ако Бог не се открие, ние трябва да се откажем от живота си, от своите близки и приятели. Това не е разбиране на живота. Да познаеш Бога и Той да ти се открие, това е най-голямото благословение за теб. Ще живееш между близките си, ще работиш заедно с тях и ще се ползваш от светлината, която Бог ти е дал. Това значи да намериш истината, която освобождава. Вие седите със своята пръчица сред природата, наблюдавате камъните и дърветата и не знаете какво да правите. Природата е жива и разумна. Пълна с интелигентни същества, ако знаете техния език, ще влезете в разговор с тях и те ще ви услужат. Възможно ли е това? Възможно е, но трябва да владеете едно изкуство. Какво прави великият цигулар Той говори на човешките души и всички го разбират. Беден ли е този човек? Ако изпадне в чушт, непознат град, той ще спре пред една градина, ще отвори цигулката си и ще засвири. Щом започне да тегне лъка по струните, всички минувачи ще се спрът, всеки ще извади нещо от джоба си и ще сложи в неговата чинийка. После ще засвири хора и танци и всички ще заиграят. Защо играят тези хора? Защото цигуларят. Говори езика на техните души и те го разбират. Природата си служи с различни методи. Когато иска да помогне на човека, тя го поставя за актьор в някоя класическа пиеса и ще не ще той започва да играе. Кой не е играл? И вие сте играли. И докато играехте, бяхте добри хора. Щом престанахте да играете, Изгубихте радостта и веселието си. Няма по-хубаво нещо от играта. Докато учи и работи, човек играе музикално. Това е божествена игра. И наистина, докато цигулерът тегли лъка по струните, рабилтите му вървят добре. Щом престане да свири, всичко му тръгва назад. Трябва да знаеш как да свириш, и да играеш. Ако знаеш как да говориш и да управляваш езика си, живата природа ще ти отговори, тя е много отзивчива. Даже на камък да седнеш, хлябът ще дойде. Ако говориш разумно, ще бъдеш здрав. За разумния всичко е постижимо. Неразумният като заболее търси помощ отвън, защо някой се лекува трудно? Защото разумната природа очаква деня, когато той ще повярва. Всичко зависи от вашата вяра. Христос казва, да бъде според вярата ви. Аз прибавям, да бъде според вашата любов, според вашата надежда, според вашата разумност. Какво ви липсва, за да бъдете весели? Ще кажете, че има нещо, което ви липсва. Не, нищо не ви липсва. Още днес зачеркнете всички заповеди и учения. Обърнете нов лист и дайте простор на божественото в себе си. Хиляди години сте живели в човешкото и светът е пълен с инвалиди. Резултат на човешкия живот. Ако не дадете път на божественото, инвалидите ще се увеличават, няма да намаляват. Ако не възприемете Божията любов, няма да разрешите въпросите в живота си. Христос казва, Бог не може да се излъже. Вършното почитание не може да ви спаси. Обърнете се вътрешно към Бога. Не казвам да мислите като мен. Мислете според любовта, вложена във вас. Всички ние сме работници в света и трябва да подемем великото Божие дело. Работете безкорисно, а не като онзи цигулар, който още с започването да свири, мислил само за пари. Като започне да свири, той трябва да се обърне към Бога и да го пита, свири ли по новия начин, по закона на любовта? И да е свирил някога за пари, сега трябва да се откаже. Той трябва да приложи волята си, за да познае силата на Божията любов. Как се познава, че свири по новия начин? Достатъчно е да влезе в един дом, където членовете се карат и бият помежду си, и да засвири. Ако всички отихнат и започнат да се вслушват в неговата музика, той е майстор цигулар. Ако ораторът иска да опита силата на своето красноречие, нека влезе между хора, които постоянно се карат. И ако караницата престане, той е добър оратор. Ако младата жена иска да знае каква майка ще бъде, нека събере 20-30 окъсани деца, както казват, от кол и въже, без майки и бащи, и се заеме с тяхното възпитание в продължение на един месец. Ако вложи нещо в тия деца и събуди тяхната интелигентност, тя ще даде ново направление в живота им, но не може ли да направи това, не може да се очаква от нея да бъде никаква майка. Съвременната жена казва, да ми се падне един богат мъж, ще видите какво мога да направя. Мъжът казва, дайте ми една Умна, красива жена, да видите какво мога да постигна с нея. Тази жена не е за теб. Всеки живее първо за себе си, после за другите. Ще дойде някой да те убеждава, че те обича, че живее за теб. Не съм видял човек, който да живее първо за другите, а после за себе си. Всеки живее за себе си, храни се за себе си. Ако чакаш друг да те нахрани, ще останеш гладен. Като покане някого в дома си, гледам как яде. Той се храни съсредоточено и все за себе си мисли. Що ме де за себе си? Чувства за себе си? Мисли за себе си? Печели за себе си? Казвам. И аз трябва да мисля, да чувствам и да работя за себе си. След като всички научим този закон, ще намерим начин да работим за другите. Напразно ме почитат, като учат учения и заповеди човечески. Когато се говори на хората за божественото, всички се страхуват. Те мислят, че божественото ще подрони основите на човешкото, но не знаят, че човешкото ще рухне и безбожественото. Защо? Защото човек непрестанно расте. Колкото и да са красиви дрежките на малкото дете, един ден ще ги смени с по-големи, то непрекъснато расте. Като расте и възгледите му за живота се разширяват. Колелото се върти и човек ту се повдига, ту слиза. Един ден... Бог ще изпрати един от своите ангели на земята с задачата да извика еди кого си при него, за да даде отчет, какво е научил на земята. Освен това, от пансиона, в който е живял и учил, има оплакване против него, учителите и другарите му са нещо недоволни и Бог иска да им отговори, защо са недоволни. Няма да отида при Господа. Що ме дошъл ангела да те вземеш, ще отидеш въпреки желанието си? Как ще тръгнем в божествения път? Имаме работа на земята, трябва да я свършим. Чудно нещо. Какво прави майката, като дойде да я вземе смъртта? Що ме види? Тя и престава. Забравя, че има мъж, деца и тръгва след нея. Следователно, като дойде смъртта, Всичките работи на човека се оправят. Като дойде Бог, тогава човек отлага часа и иска да свърши всичките си работи. Не. И на Бога ще пристанеш. Ако майката напуска дома си и тръгва със смърта, защо по същия начин да не отиде и с Бога? Лошо ли е, ако жената доброволно по любов напусне дома си и тръгне с Бога? който не разбира учението ми. Ще изобачи тази мисъл и ще каже, тази жена се наситила на мъжа си, търси друг, а за оправдание казва, че тръгнал след Бога. Не е така. Жената напуска дома си от любов към Бога и казва на мъжа си, не ме интересува вече никакъв мъж, отивам с Бога, на него да служа. Знае, че ти ще се грижиш за децата, както аз се грижих за тях. Един запасен офицер ми разказваше опитност от своя живот. Жена ми ме напусна за един месец. Аз останах сам с децата, на които правих различни играчки. Забавлявах ги добре. В това време направих доста преобразование в къщата си. Като се върна жена ми, остана доволна от всичко, което направих. Аз си казах. Когато пожелаеш, можеш пак да ме напуснеш. Този месец беше най-щастливото време в моя живот. Същият офицер ми разказа друга опитност, която е имал по времето на Междусъюзническата война с сърбите. В едно голямо сражение паднали убити много български офицери и войници. След сражението полковникът извикал офицера и му казал Иди да извикаш свещеника да дойде веднага да опее и погребе убитите на бойното поле. Офицерът изпълнил възложената му задача. Казал на свещеника, че полковникът го вика да опее падналите на бойното поле. Свещеникът отговорил: Сега не мога да дойда. Нека утихне всичко, тогава ще изпълня тази задача. И Христос не може да мине през този огън. Не. Христос може да мине, аз ще ти докажа това, си казал офицерът. Хайде сега на път. Тръгни през тези места, където огнете слаб. Внимавай, да не те засегне куршум и се яви при полковника, за да кажеш какво си направил. Офицерът минал през огъня, без да го засегне нито един куршум и предал отказа на свещеника. Христос може да мине през огъня, а свещеникът не може. Офицерът имаше любов в душата си, за това мина свободно. Свещеникът, служител на Христа, се страхувал да мине. Той, който проповядва за Христос, каза, и Христос да е, не може да мине през огъня. В случая офицерът заслужава похвала. Той показа, че с любовта... Човек може да мине и през най-големите мъчнотии. Мъчнотиите в живота са картечен огън, през който всеки може да мине. Щом имаш любов, ще минеш без да трепнеш. Служете любовта за основа на своя живот и не се съмнявайте. Но любовта не може да оправи живота. Не. Любовта ще оправи живота, тя разполага с всички средства и възможности. Разумната воля на човека, т.е. Божественото в него, ще оправи света. Бъдете спокойни, не се страхувайте от нищо. Не мислете, кой ще ви гледа на стари години, забравете всичко, което ви смущава. Забравете старите си години, живейте като млад човек на 33 години, мислете, че сте между хора, които се обичат. На земята няма само хора, светът е пълен с разумни същества. Слугата на пророк Елисей казваше, господаро, ще ни убият, изгубени сме целия град за обиколен с войска. Елисей се помоли на Господ да отвори очите на слугата му и да види това, което с физическите си очи не може да види. Отвориха се очите на слугата и той видя цялата гора пълна с въоръжени конници. Следователно, като се отворят очите на хората и те ще видят, че зад веригата войници, която ги опасва, има друга, по-силна и мощна от първата. Трябва ли тогава да се страхувате? Ето защо ви казвам. Ако нямате вяра, с която да понесете мъчнотиите и да се справите разумно с тях, къде е вашата сила? Тогава кое ви отличава от другите хора? Христос казва, напразно ме почитат, като учат учения и заповеди човечески. В бъдеще всички трябва да почитат Бога вътрешно, с онази неизменна истинска любов и да Му служат непреставно. Каквото вършите, помнете, че сте подзоркото око на Бога. Изпълнявайте Божия закон и се подчинявайте на всички закони, които са в съгласие с Него. Какво да правим с законите, които са в разрез с Божия закон? Там сте свободни. Длъжни сте да изпълнявате само Божия закон. И аз се подчинявам само на него. Ако в България имаше 10 души, които се подчиняват абсолютно на Божия закон, мислите ли, че щеше да бъде зле на българския народ? Аз съм ви казвал и друг път. Нашия живот, Зависи от небето. Следователно, няма от какво да се страхувате. Да воюваме ли? Може да воювате. Но ако 3-4 години не падне капка дъжд и няма плодородие, как ще воювате? Ако всяка граната се пръсне преди момента, в който трябва да стане това, как ще воювате? Днес... Не оръжието ще заповядва, а умния, силния човек, зад когото стои живия Господ. Той ще пусне своя силен електрически ток и всички хора ще паднат по лице на земята. Не ще успеят да вдигнат нагоре ни ръце, ни крака. Всичко ще забравят. Напразно ме почитат, като учат учения и заповеди человечески. Време е вече хората на 20 век да обикнат Господа по нов начин. Любовта да бъде закон за всички. Само тогава Христос ще ви се изяви. Ще ви бъде истинска подкрепа в живота. Ако небето е на ваша страна, кой може да бъде против вас? Това са Общи заключения, които могат да се приложат във всеки дом. Чрез тях мъжите и жената ще бъдат щастливи, братята и сестрите, слугите и господарите също ще бъдат щастливи. Всички хора могат да бъдат щастливи. Напразно ме почитат, като учат учения и заповеди човечески. Време е да приложим Божия закон. Да отхвърлим всички човешки учения, заповеди и предания. Тогава ще дойде новата епоха. Иде вече тази епоха в света. Има хора, които служат на Живия Господ, на Неговия велик закон. Този закон ще донесе мир, разбирателство между народите, ще стопи омразата и делението, които сега съществуват между хората. Какво се иска от сегашните жени и мъже? Жените трябва да отдават нужното почитание на мъжете си, а мъжете да бъдат нежни към жените си. Сестрите да отдават нужното почитание на братята си, а братята – своята нежност на сестрите си. Щом тези отношения се внесат между хората, те вече стъпват на нова основа. Нова наука, нова култура е нужна за бъдещите поколения. 11 май 1924 г. София